щоб і звідти їх бачити міг. А що буде там? І чи буде? Чи той світ небуття, те без межі, до якого долучишся, то тільки холод, холод і тьма? Машина якась загуркотіла в лісі і стихла. Хтось пізній приїхав. Місяць із-за лісу піднявся ощерпком пригаслим і світи тьмовставнини. Степові царства бачив конейськівських, татарських, Скільки віків соталося в плавнях його примарне світло? Дуби, наповнені темінню, стоять безшелесно, в мовчанні, в якійсь шляхетній величі. Закохані все ще сидять на березі, чути росяний сміх Єльчин, певне, що свесе, але стичено розповідає дівчині, багла й молодший. В думках нечої вітру чомусь зринає почути сьогодні від студента біля вогнища про той звичай далеких островитян. Десь то в океанії на якомусь острові було. Коли висадились колонізатори на той острів, то сили їхні і сили тубільців були нерівні. Перевагу збро давала. В прийших уже вогнепальна, а в островитянь тільки старовинні бамбукові списи. І ось навіть тоді, коли видно було захисникам квітучого острова, що загине минучий. Змоглися вони на останнє, на таку могутність духу, що покликали їх усіх племенем на той безстрашний передсмертний бій. Священним відзветься по їхньому. Побачили завойовники перед собою видовище трагічно яскраве, буйне, як сонячне свято весни. Назустріч їхнім мушкетам та гарматам рухався самим списами святково вбраний натовп чоловіків, жінок і дітей. Всі вони були в рясних мальовничих одежах, виблискували прикрасами – Ішли з ритуальними танцями, співаючи у священнім мунтівливій екстазі найкращих своїх пісень. Без почуття страху ішли на той герць, захищаючись від навали вогнепальників єдиним, що в них зосталось спалахом палахом краси. Ото були люди, думає нечуй вітер, і враз вогняним списом пронизало йому груди. Все небо спалахнуло криваво, і в подиві страшного болю старий відчув як важко поринає у якийсь червоний в'язкий туман. Весло вислизнуло у воду, а все як раніше. Закохана пара була в ній на березі, хлопець і дівчина сидять обійнявшись, а перед ними на яву творяться чари. Суряна вода, човен тихо, безплескітно проплив, Законяли рибалка темніє на ньому мов маняк. Здається, не чуй вітер», – окликнули. Не відгукнувся. «Не чує?» – сміхнула Ялька «Справді, не чую вітер» І далі човен поплив, вільно, без весла Те чи я сама лагідно понесла його Щоб згодом десь винести на плесе відкриті Розкішно озагравлені вогнями заводів Широчінь, воля Серед ясних вод тіні крижні втемніють далеко їх не лякає човен рибалки нічного. Десь аж у ранці, при світлі могутньої ранкової зорі, що на напівнеба розкине яснорожеві свої вітрила, дніпровські рибалки випадково натраплять на цей безвесельний, блукаючий човен стародуб. Натраплять і здивовані побачать, що на порожняком потечії він повільно мандрує. Не сей господаря кудись свого згаслого, Сиве, мудрочоле несе чеєсь життя. Виловлять, сповістять про скорботу. І цілим заводом ховатимуть ветерана. За вимогою робітників назовуть його іменем Заводській профілакторій, а поки що, розкинувшись, горілиць, пливе ничуй вітер в безгомінні ночі, В найніжніших на світі серпаркових туманах свого скарбного. Назустріч синові пливе старий металург. Назустріч місту, заводам, за гравищам домен своїх, Назустріч тим, ніколи не згасаючим чорним соборам свого життя. По водах багряних під небо багряне, У вировища бурих димів заводських, Що поволі наблизаючись, огортають, окутують його в багряницю вічності, в ній, в тій багряниці. І відпливе До берегів незнаних В останню Найтаємничішу подорож З якої ще не вертався Ніхто Розділ 26 Ця компанія була з тих Що виходять з ресторану останніми З тонучого корабля Вони сходили останніми Так колись написуть про нас Сказала Ржаву волосам Після духоти й важких випарів ресторану, повітря вулиці оп'янило їх, мов би, ще доща. І волоса похитувалась на своїх шпильках. Струнко-нога висока, вона схилилась таратуті на плече. «Дай сигарету». «Бой!» – обернувся таратута до одного з компанії, майже підлітка. «Ти чув? Дама бажає сигарету». Хлоп'як миттю висмикнув з кишені пачку шибки, з готовністю подав. «Прошу, Жанно». «Мій перший чоловік», – сказала іржаво-волоса, маляво несучи сигарети до губів. «Лобода Володимир Ізотович. Називав мене тільки Жаннуся. Він бував часом вельми галантний, першому, власне, таким і належить бути». «Лобода перший, а хто ж останній?» – запитав мордатий лобур засуканими рукавами. «Постать виразиста, кругла голова низенько всаджена в плечі, на лобі язичок чуба прилип». На волохатій руці фіолетове серце, пронизане стрілою. «Жаль, що в нашому місці нема академіків», – зауважив він. «Бути б тобі жадно ще й вдовою академіка». «Куди ж підемо?» – сказала друга, така ж висока і довгонога, але не рудо і ржава, а доблизько чорна, з чорними і із східним, штучно наведеним, як у гейші, розрізом очей. «На проспект дружинників лякати», – запропонував Таратута. «Я не люблю проспекту», – вередливо сказала Іржава Волоса. «Неон псує колір обличчя. Хочу до Дніпра. Я буду купатись». «Нічні купання? В цьому щось є», – сказав Мордань. Поправивши транзистор, повішений через плече, він взяв гейшу під руку. Всі повагом побрали проспектом униз. Неони кидали на них своє синє примарне світло, «З вікна сатири хтось сварився піднятою пляшкою?» «Ні, тільки не це», – вигукнула гейша, коли всі зупинились перед вікном сатири. Серед розмальованих тущу п'янюх та гуліганів наклеєно фотографійку якоїсь розкудленої дівчини, що її, видно, було клацнуто апаратом у ветверезнику. Нещасна, наклеїть ще й підпишуть. Ту неядка, без певних занять. Всьому місту наглум». Написали б, чого я від свого відповідального лободи втекла, нахмурилась Жанна. Хай би знали, хто все життя мені зіпсував, хто весняну мою душу спустошив. Ходімте звідси, стривожено заговорила Гейша, інстинктивно затуляючи рукою обличчя. Їй видно здалось, що її теж можуть отут зараз сфотографувати прихованим об'єктивом, щоб увічнено завтра виставити на проспекті серед спекулянтів п'янюх «Не бійся, Еро», – заспокоїв гейшу Мордатий. «Сеньор, з тобою!» Далі побрели. Ішли ходою розмлявлених і знудьгованих. Позаду них пленталася ще якась компанія запізнілих блукачів. Компанія голосно відзначала струнку ноги старатутених спутниць, аж поки він обернувся. «Ви жадаєте конфлікту, громадяни? Будьте обережні, як он тужений!» А пекати його приятель додав пояснення. «У нас сьогодні свято. Відзначаємо двомісячний ювілей повернення одного з нас звідти, де дюдя, де під носом у таких шмаркачів, як ви, замерзає. Отже, не псуйте нам цієї шикарної неонової ночі. У ваших інтересах зберігати дистанцію». Компанія після цього без опору відстала. Можливо, дехто з них навіть упізнав у низков'язому знаменитого обруча. Обруч цей справді недавно тільки повернувся з рідних йому, як він казав, багатих копали Колимських країв. країв. Шлакоблокового взятого його було, нашлакоблоковий і повернувся. «А чого ж Вітя мовчить?» – сказала Ера. «Це ж на його честь був банкет». «Бой у нас скромняга», – Таратута обійняв важкою рукою свого боя. «Першу получку обмити? Це з твого боку було шикарно. Вважай, що сьогодні ми тебе висвятили в доросле і досить вишукане товариство». «Вітю, ти вже дорослий?» – зареготала, глянувши на юного арматурника Жанна. «Ти більше не фабзаєць? І вже, мабуть, шукаєш жіночої любові?» «Але перед усім ти мусиш прослухати лекцію мого чоловіка», – усміхнулась чорнява гейша. «Лекції про любов – це його козирний туз. Читає, закачаєшся. Старушки-пенсіонерки у хусточки плачуть». «Оригінально», – сказав обруч.